Ссавці це високоорганізовані тварини, до яких належить і людина. Ці теплокровні хребетні звірі зустрічаються у всьому світі – у воді, на землі, під землею і у повітрі. Найбільша кількість видів – наземні тварини, поширені майже скрізь. У світовій фауні налічується близько п'яти тисяч видів ссавців. Савців поділяють на м'ясоїдних хижаків, травоїдних і всеїдних тварин. Напівмавпа Галаго – типовий всеїдний представник примітивних приматів, належить до групи тварин, здатних тримати своїми лапками предмети. Ссавці теплокровні тварини зі сталою температурою тіла. Разом з кимось з дорослих виміряй свою температуру, в прохолодному, а потім у жаркому місці. Твій здоровий організм буде стабільно підтримувати постійну температуру 36,6. І людина, і кіт належать до ссавців. Характерними спільними ознаками ссавців є те, що шкіра вкрита волоссям або хутром. Зуби мають різну форму і призначення. Усі ссавці вигодовують своїх малят молоком за винятком яйцекладних першозвірів – єхидна качкодзьоб. Самки савців народжують добре розвинених малят. Багатоніжка. Більшість тварин мають такі маленькі розміри, що їх можна роздивитися лише за допомогою збільшуваного скла. У них немає хребта, і тому вони називаються безхребетними тваринами. Відомо дуже багато маленьких дрібних тваринок. Павуки належать до павукоподібних і мають до чотирьох пар лапок. Мокриця пристосувалася жити на суші на відміну від інших ракоподібних. Тулуб оси поділений на три відділи головний, грудний і черевний. Оса має три пари ніг. Равлики це червоногі молюски, які носять свою хатинку-раковину на спині. До групи безхребетних належать кільчасті черви. Тіло їх складається з великої кількості однакових забудовою члеників сегментів. Тверді видовжені тіла багатоніжок і ківсяків складаються з окремих сегментів. Вони мають по парі ніжок на кожному сегменті тіла. Багато ніжки харчуються переважно іншими безхребетними. Маленька пастка – найкращий спосіб полювання на безхребетних тварин. Поклади у ямку маленьку коробочку з рештками їжі. Накрий дощечкою, під яку підсунь камінчики, щоб утворилася щілинка. Наступного ранку побачиш, скільки там комах.